jeste i da se održavaju predavanja za žene. Kao što se i predavanje za, za ljube, za moštavu. I malo je Boži poslanik, ali je običaj obižaj, da brz da, da bih predavanja ženama. Da bi ih okudio procesima i vjere, da bi im pojasnio i objasnio za ovo toga što trebaju da znaju u svom svakotnje ženom životu. Od važnosti žene u Islamu jeste i to što uzvišen je Allah Četrešeno objavljuje jednu suru koja nosi naziv suratum Nisana, sura i poglade o ženama. Neki od ufezira, tomaća Kur'ana nazivaju ovu suru sura Nisana, to jeste suratum Nisana, koja kazuje o društvu. Drugim riječima, društvo islamsko se bazira na čovjeku i ženi. I ako je čovjek sa jedne strane, a žena sa druge strane, kako treba, u jednom ispravnom islamskom životu, onda je to garancija da sa Allahovom pomoću bude sutra i društvo tog ispravnoj radu, kakvom treba da bude. Svaki musliman je svijet, treba da bude svjesan obaveze međustopnog lijepog odnosa između čovjeka i želje. I svako od njih jedno prema drugome kako ima svoja prava tako ima i svoje obaveze. Allahu usviše nam kaže o tome o suratuljnika, o suratuljnika, o ženama, o ehajzne min kut, min kakam galiva. One su od vas uzele jedan čvrst ugovor. A kako nije čvrst ugovor? Kada ta djevojka, kada ta žena ide iz kuće svoga oca i svoje majke do njuče nepoznatom joj čovjeku, Da bi tu našla svoj smirak, pogledajmo toga čuda koje je Allah dao u društvu među ljudima. Mira je počašćena kod svojih roditelja, Bila je poštovana kod svojih roditelja, nije joj ništa nedostajao. Ali ona ide jednom drugom čuvijeku da bi još više dila počašćena, da bi još više se o njoj pažnja, njoj pažnja prispiravala i o njoj se brinulo. To je taj mini tapun, galiv, čvrta jedna obalena, jedan ugovor koji ste, vi davate. U ome smislu kaže nam uzvišeni Allah s.a.v. u svojim ličima وَلَهُلَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ هِنَّ بِالْمَعْرُومِ A nima, to jeste želena, pripada isto toliko prava, koliko i dužnosti. بِالْمَعْرُومِ Onako kako je poznato, po Allah ovoj odrezbi njegov zakon. والرجل جاعل عليهن درجه امشكاتي يمليتتمنو تزن ديرتبي تترت كون مديو باذن الله كما جعلوا الرجال قوامون على النساء هذا برضه وكاينه وحده يقولوا ارسكم ايه في سوره النساء ايه 34 يقول يود يسعدوا زوجني Haulamuna alamnisa, da budu nadzor i za vrijeme luževljela odsluštva vode brigu o onome o čemu trebaju ostiti. Dakle, Allah usliče im je zadužio ljude posebnom dužnoštu i odgovornostu prema njih volim žena. U aletu prije citirano, spominju se načerno obaveze i dužnosti koje imaju jedni nasprav drugi. A Resulullah Arista sallam na hađetu uadao, na oprostom hađi mi je rekao, poručujući svome uzmetu, vi prema svojim ženama imate prava i dužnosti i vaše žene prema vama imaju prava i dužnosti. Hadis ovaj bilježek, autoris Sunen zbirki, a Sirmizi ga ocijenije kao sahi hadise. Neka od ovih dužnosti i obaveza su međusobna, zajednička, a neka posebna. Što se tiče zajedničkih dužnosti i obaveza, i čovjeka i žene, ono što su zajednički dužni da izvršavaju, kao prvo to je el emane povjerenje i vjetnost jedni sa drugima i jedini prelazogima svako u toj bračnoj zajednici dužan je i obavezan da bude vjeran i odan svome bračnom prugu i nijedan ne smije svoga bračnog pruga iznenjeriti u tome emanetu Od toga emaneta je da čovjek tajne koje su među njima i isto tako žena ne iznosi među ljudi. Da te tajne ostaju među njima, da te tajne ostaju ukući. Emanet isto tako kada se podjeri jedno drugome da to ne iznedjeri, to čast. Isto tako emanet kada je čovjek odsutar od kuće i da žena sačuva u njegovom obrazu, u njegovoj časti, da svojim postupkom, riječima ili biločim drugim ne pokalja čast svoja To su joj emaleći koji su je pomjerili. A vidjet iz hadisa resulallahu salallahu alaihi wa sallam šta je ženi garandovano kada ispuni ove ovaj emaleći. Kao drugo od zajedničkih i međusobnih obaveza jednih prema drugima jeste da među njima vlada ljubav i samilost. Jer uzvišani Allah kaže są Wamin aajti ji en chale chaum in zwaajiku. Od niebovich do okaza en chale chale huzikum zwađen je i to, što je odvá zdavas od vaše prvce zmorjo žedewaše. O ale i učinio je među vama ljubav međusobnu i samirom dakle čovjek u svojoj kući treba da nađe smiraj je je nadužen drugim poslovima van kuće da radi, za da rađe i privređuje i kada dođe kući da nađe smiraj od svojih kući A ne da naje ne da je hodja, a da. Ida ne prijade, ne ustehi, ne wa rahmet Iza to nam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kaže ku hadisu sasaji sene dal kogabiyyji tagarani, men la yirham, la yurham. Ulaj ko prema drugima nije samilostan, nijeće ni drugi prema njemu biti samilostan. Neka ne očekuje ni od drugih da će drugi prema njemu biti blagi, pažljivi i samilostan. Mella jeriham znaju ko drugima nije milostiv, nijeće ni drugi biti milostivi njemu. I to je od zarizničkih obaveza i dužnosti da jedno drugome budu milostivi. I da budu fajde bilentok prema drugom. Kao treći je atika tul mubadala, to jest uzajamno povjerenje. Kada znamo da Kur'anski ajat inna man mu'minuna ikhva, mu'mini su brat. Ne diraju jedan do drugog, i ništa drugo. I isto tako muhlumke, sestre, povjerite I kada Rasulullah a.s. kaže u svome hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim na juhminu ehadukom neće niko od vas vjerovati hatta juhidbeli ehima juhidbeli nefci dok ne bude volio i želio svome bratu, što želi i sam sebi to jeste isto tako i svoje sestri što želi i sam sebi dakle ovakav jedan odnos to je vađiv I to je obavežan ste barim. Da čovjek voli više tebi nego drugome, to ne smije biti. Ko se bude sačuvao te sebičnosti, kažu lišeni Allah, onaj ko bude sačuvan s tebičnosti, on je od onih koji su uspjeli. I ne smije čovjek očekijati od svoje žene, od svoje... Sve da mu bude nagođeno, a on ništa sa svoje strane ne učini u tome da joj olakša njene obaveze kućne, da joj pomogne, da i on isto tako bude jedan aktivan član te bračne zajednice. Da i njegova porodica od njega osjeti ljubav i saminost. Dakle, ono što muslimanka, muslimanka moraju gaiz, jedno prema drugome jeste da voli drugome kao što voli i samom se. I to je vađik, i to je obavezno, jednom muslimanom. A ono što je veće od toga, to je da voli drugome više nego što voli sam sebi. وَيُقْذِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ kaže Allah nesušanuhu a oni druge sebi predpostavljaju وَلَوْكَعَنَ بِهِمْ حَسَافًا makar oni imali potrebu za nečim sami, ali druge tome sebi predpostavljaju i to je jedan visoki stepen i to je lijepo, مُسْتَحَب ko može to? ali najmanji stepen to je da čovjek voli ome bratu i sve sve sve, oslimane onoliko odoliko, koliko moliš i sam, i sam sebi. Jer to je ta veza imanska koja nas vezi I zato od onih stvari što nam je poznato, mladica da od, se odlakao na sve, koje udaju ženu jeste vjera. I to je ono što nam se savjetuje da tražimo u ženi, a žen isto tako se savjetuje da tražimo su one zrađene druge. Dakle, vjera da se praži i da se međusobno ima povjerenje jednog tema drugog. Kao četvrto od uzajavnih obaveza i dužnosti jeste el a da vola ametu. To jeste opšte to jeste uzajavno uvažavanje, poštivanje i odnos pred jednih prema drugim onako kako islam to zahtjeva je da muzrišeni Allah kaže wa aširu gunnet bil ma'ruf a sanima lijepo potlupajte to nam je Allah muzrišeni zarevio, tako odnosi jeo prema ženama a Resulah sallallahu alaihi wa sallallahu kalju hadisu koga prenosi muslim, prijmite kao obavezu da ćete te prema ženama ljubazno odinoci Znači se njima a čete li je popreba nima postuppati. A on danvna postječajući daveliku vagogat braka kažeovalja tem zavol mejneku, a neojjte ni mošto zaboraviti velikodušnost i dobrotu koja je meć u vama bila vladava. Akod on joec sporazzuva, neojte on li jepečasnove vaše udaja mnog života zaboraviti. Lijepe časove koje vam je Allah kao nebiju ih dao. Nemojte to ni pošto zaboraviti. Da što se tiče dužnosti čovjeka prema svoju ženu, njegove su sljedeće obaveze. Prvo, da lijepo prema njoj postup. Pretažavajući se liječi, uzišten od da Allahna Đalešanom koje smo alfije citirali, va aširu hundne u naru i lijepo sa njima postupajte. Dakle, da njegova žena, u kući njegovoj, bude počašćena. Da se osjeća rahat i bezvjetno. Da se osjeća kao da je sve brige on za nje skinuo. One koje je u bogu da je, da je skine. Pa kada je u teškoći, da je razgovori. Kada je u teškom stanju, a ženama se to dešava, u brici u nekoj sjeskobi gdje nekada provodi dane neklanajući ne pa onda u tome času šeitan pokušava da da ženi u tome času šeitan pokušava ženi da dove se razne vrste i ružde nije tada žena treba posebno da i vadec čini i vadec druge vrste a to je zikra to je je uzvišeno lažno za žarom رسول الله صلى الله عليه kaže nam u hadisu koja prenosi tirniti i kaže da je Hasan carih najpotpuniji iman je onog dvjetnika koji se najljepše ponaša a najbolji među su oni koji su najbolji prema svojim želama dakle to je odnos onakav kakav nam savjet je رسول الله صلى الله a u drugim livaricima spominje a ja tako među vama najbolji prema svojoj porodicu dakle ugledajte se u Rasulah Alinu sato ukoliko žena ne poznaje neke propise djenske dužan je da gdje povuči ako on ne zna da naći ne nađe kako će svoju ženu podučiti tim propisima bilo preko kaseta razne literature bilo odvođenjem žene na vrstove razne i predavanja ili kroz razne davetske islamske programe da joj olakša kako će naučiti. Isto tako od olakšanja da žena nauči kada ženu dovedemo na ders da je oslobodimo djeci. Kada ženu dovedemo na ders da sluša da je oslobodimo djeci. Jer kao što bi djeca nama priliko prilikom slušanja djeca isto tako još i više djeta mogu zaslijetati ženama. Jer to je osjećaj ljudi. Pa nekad se djete okrene doklom djesa, djesa žena će izgubiti to umisao i izgubit će to sve rečeno da to ne dješi djesu. Dakle, ljudi, muškarci, u tome moraju biti osječani. Moraju znati kada ženu neće zaduže da je iz druge trane olakšaju i da joj pomogne. Iza vishan, kaže, Ijo, ahliikum, I Izato na muzliče ne ona kaže ja joel ladina amenu qul anfusakum wa ahlikum nara u koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodice od od vatre će helota qul inna qatile ilazi zaysa su oni koji su propali alladina khaseru anfusuhum wa ahlihim ja yawm al-qiyama svi su propali svi izraelci na kıjameškom danu Dakle, mi ćemo biti pitali za naše porodice. Kao što kaže nasur, u na svom vlasu alallahu alaihi u hadisu u tefaku na alaihi gdje kaže Svi ste vi pastiri i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovnijek je pastir svojoj porodici. Žena je pastirica u kući svoga muža i njegove djece. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Dakle, odbobodnost koju nosimo pred Allahom je režavim naspram naših pojeljica i naspram naših žene. I u tom smislu nam kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu isto koga preoskih i buharija i uslima kaže primite kao obavecu da ćete se prema ženama ljubazno odnositi, jer one su kod vas Jer one kod su smještene. One bez vaših dozvole ne idu. Pa gledajte da im taj inov život onakšate, da im pomognete. Ne dajte i učinite da im učinite taj život lijepim i koliko se u mogućnosti ugotvim, da im onakšate, a ne da im u tim i ovim ovavljama otežate. Isto tako čovjek je dužan, pogledu svoje žene i porodice da se ponaša duhu, da se ponaša u duhu islamskih propisa i da svoju porodicu navede da se ponaša u duhu islamskih propisa. Kako je dužan zabraniti da svoju ženu? Da se otkriva. Da se nepropisno zabranio da se nepropisno oblači. Da se nije šarta moškarcima s kojima nije u srodku, to jeste koji dođu. nisu madreni. Osim toga, duž je dužan o svojoj ženi bojiti blivu obezvjeritio dovolj zaštitu. Ne dozvrtio da se kada ju pita i do i ponašanje pokvar ne pušta ti joj da počne kršiti ono što je naredio Allah njegov resul, i sad i sad i sad. Ne smije čovjek sebe i svoju porodnicu svojim rukama bacati u, u propad. Kola turku bi, ej di, kog ili sebe. Nemoj svojim rukama u propad. To jeste da čovjek nabavi televiziju i satelitske antene i onda da pusti svojoj porodici da vedak sahođe i da te programe okreće u najmanu ruku da gubi vrijeme a u tome ako ne i grijehe velike nasliče gledajući u tome. I u tome smiznući će čovjek imati pozadnu obavez. I ne smije u tome popuštati u tome je odgovoran posebno. Zatim, je dužan čovjek da pravedno postupa sa ženom. Jer je Allah u potlanih, ali i sato je saran, rekao u svome hadisu, među vama je najbolji onaj koji je prema svojoj porodici najdobrostiviji, najbolji. A ja sam od vas sviju prema svojoj porodici najbolji. Ovaj hadis prenoci se sa se ne do stavaranije. Pjeto, ne otkrivati pred drugima njene mahane i ne spominjati koje je sadnao ili neki tajne koje mu je žena potrebna. To su ukratko dužnosti čovjeka prema ženi. A dužnosti žene prema čovjeku su sljedeći. Da mu se pokorava u onome učevu čemu je pokorno suzvišeno malu djevašanu, da me ne u ليغو دولب يني كارما فاذن اقطعتهن يا الله جل شانه اعاقوا انpostan posluzne فاذن اقطعتهن فلا سد عليه الجنه ذبيله ودا نسميته مشتا لاجاو وشن يقال ده الله عليه وسلم Da sam ikome naredio da nekome padne na ceđu, naredio bi ženi da padne na ceđu svojeg muža. Ovaj hadis bilješ i te mu davu, šatim i tirnuti, a tirnuti da od svi je nov i sadim hadis. Dakle, je dužnost i obaveza žene prema, prema njenom mužu. Kao drugo, duža je čuvati kako svoju čast i obraz tako čast i obraz svoga muža. Ne rasipati njegov imena. Brinuti se o njegovoj djeci i druhnim kućnim poslovima imajući na umu kuranske riječi koje smo prije citirali sa s falihatu karidatun hafbilal tožmed bima hafbilal Zbog toga sučestite žene potlučne i za vrijeme muževljava očustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode. Jer je Allah mi štiti. <coughs> u tom smislu rekao je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi ibu arija muslim, a kada kaže, žena je čuvan muževe kuće i djece. Dakle, njoj je to povjerno i bit će za taj emanet koji joj je daje. Treće od dužnosti žene prema čovjeku, jeste da borati kući svoga muža i iz nje Da iznani samo sa njegovim zanim i dozvorom. Da drži omoren pogled. Da govori spušenim glasom. Da čuva ruke od nevajalih djela. Jezik da čuva od besednog govora i onoga što ne priličije. Da žena bude učtiva i prav i paživa prema rodbini svoga muža. Prema njegovim bližnjim i rođacima. I da sa njima Ona ako kako neč postupaj nas ni sa tvojim mženim. Jer razviženi Allah každe va karne i bojuti kunne. Ojate berečnete vrložeenđa, jeilijete kura. Ku kučamat koji boravite i je potu svoju kao ku danavno pagangansko doba ne pokazujte. I kažuviženi Allah i nas seeme každu govorom net krečite. فلاقو نافذ دوجه قنعه شنية سرطه بولسنه فيقضى الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا إسامو بغولتك فو ذاته ستريجي أكثر مرحبا وقل من إرصابهن إرئيسي جليدني تما داخل I neka vode brigu o stidnim mjesnima svojim. Allaho poslaniš, ali i sallatome saram, kaže nam u svome hadicu, koga prenosi sa stavih telo do kaže najbolja žena je ona koja te kada je pogledaš obraduđe. Kada joj narediš, posluša se. A kada ti odini odsun fazi da sačuvaš svoju čast i tvoj i ime tvoje. Tako da je i u Kaže da se ulasala lahu ali u hadis koga se tabani sa sahih sanadom. Najbolja žena je ona koja te kada je pogledaš obraduje. Kada je nareziš, postušate. A kada si od nje odsudan, pazim da sačuva svoju čestitost i tvoj ima. Ne nasipa i netak, čuva svoju čestitost i ne priča svašta i ne priča da, sa svakim, isto tako kada joj nešto kažeš, ne trebaš reći po drugim puta, već poslušne žene i one koje su kako treba, znaju šta vole mi ovi muževi i osjete šta je njima drago, pa gledaju da mu to ugude i urade kako treba i isto tako kada je pogleda ona ga obrazuje svojim ponašanjem, svojim izbredom, svojim ahlakom svojom vjerom isto tako kad čovjek pogleda svoju ženu da je ona u imadetu, obrazuje se čovjek žena koja ustane i probudi svoga čovjeka na noćnijama, pa ako neće da ustane onda uzme vodi pa ga malo poštrta tom gudom On tresu molaci kaže Allah te smirovao takoj je. I kaže Allah te smirovao čovjeku koji ustane u noćnim satima pa budi svoju ženu tako ne ustane onda je popršje vodom da ga ustane Allah te tako čovjeku smirovao. Kaže beliau ka ta Allahu alayhi wa sallam hadithu Qatranisi ima Muslim ibn Ahmed Je kaže ne branite Allahovim rob Allahovim robima ja da odlazi u džamiju. Kada nekoga od vas zamoli žena da joj dozvolite da ode u džamiju, ne bojte je i braniti. Jer nemaš ana u džamiji. U džamiji je samo fajr. Pa bilo da je namaz, bilo da je ibadet, bilo da je ders neki, samo može paride koristiti od džamije videti. I to kada besovu vlasa Allaho sallam, a visu koga prenosi Muslim, Ahmed, Ebu Daul i Firnizi Dozvolite da ženama da na noćnje namaze idu u džaniju Dakle, i na noćnje namaze ako prema jer je hajt zbaki u ali sa napomenom, ako živimo u takvim društvima, zvije će žena biti izložena raznim negativnostima, onda smo dužni otpratiti svoju ženu, makar otišla u drugu ulicu Tako prizvod svoje kuće ili u istoj ulici. Ako će neprijasnosti doživjeti i vidjeti, onda smo dužnije otpraciti i dati svoj potrebnu zaštitu. Pogledajmo hadijskoga prinosi primizija, a hasem je predaja, i tom je Ummu Selana radijallahu adha. Prinosi da je Allah poslanika kao je sada prekao, koja kod žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, učiće u žene. Koja kod žena Mož bude njome zadovoljan, ući će u žene, svakako zadovoljan. U vjerskom pogledu, ne u svakakom. Dakle, vidimo da je ovo sveko je Novi propisi ukratko navedeni i spomenuti da su to propisi naše tjeri. Kao što su propisi namaza, zekjata i druhih raznih i badeta isto tako i ženitba i udaja i bračni život i odboj djece i potomstva sve to od ibadeta uzvišenom Allahu Čedrašanuhu jer imamo u tome i iz toga cilj da služimo uzvišenom Allahu Čedrašanuhu i da mu budemo u pokolnosti molim u tešnog Allahu Čedrašanuhu da vas pomove sve u tome nastaje Amin, Amin. Hvala na to, da imamo dva da predavanja braće i zveća, ali to što smo imali danas više o predavanje, inša Allah, gledat ćemo da iskoristimo jednom drugom prilikom da imamo ta vrlo valika da dva predavanja, isto koja se odnosi pitanja žena u današnjem životu i raz.